Då säger jag hej och välkomna till ett nytt avsnitt Men nu, nu pratar vi film med Louis och Peter Hej Peter! Yes! Och idag är det ett speciellt avsnitt för vi har en gäst med oss som heter... Iris Iris heter hon Hej och välkommen Iris till hey. vår podcast Tack så mycket Kul att ta dig här ja, Kul att välkommen. vara här Ja, det här ska bli väldigt kul Vi har tema idag, serier mm. Och vi ska bara, bara prata tv-serier typ Ja För det är någonting som jag tycker är väldigt kul det finns ju väldigt mycket <laughs> i en redo serien givetvis Precis. Men när vi börjar prata om det så har jag fem äh, frågor till äh, Nej, jag har sex frågor till Iris För vi tar alltid en fråga extra till, äh, Så jag har lite frågor till dig, Iris mm. Är du redo? Då, äh, jag ska bara fråga. avbryta det Var det en liten grej till filmpodden där? Eller? Nej, det är till alla För folk brukar ha fem, 10 eller 15, Vi kör alltid sex, äh, elva eller sexton Nej, jag tar, äh, för att jag... de bräckte ju oss äh, sist med här där Aha, okay. Vi körde ju tre istället för två. Ja. Då bräckte de och körde fyra till. Ah fan, då får vi köra fem stycken extra. <kör> ja. <skratt> ja. Då kör vi i alla fall. Fråga nummer ett. Eh, vilka är dina intressen? Ja, Jag håller väldigt mycket på med datorn. Grafik, jag skriver, och jag läser. Okej, okay. intressant. Har du hundar också? Ja, de vill vara med. Ja, ah. Ah, jag hör dem. Coolt. Ja. Vi har ju förra. Vi brukar ha Peters son ibland i bakgrunden som... Ja, ja. Ibland, det var bara sist. De ja, typ, brukar eller var, var så tysta sist. och så nu sätter de igång bara, för vi håller på. Ja, precis. Ja, ja men det gör ingenting. Nej. Lite bakgrundsljud, på ingen dött av. Nej. <laughs> Då tar vi fråga eh, nummer två. Har du någon favoritspelkonsol? Typ PC eller Nintendo eller, eller... Ja, Playstation och sånt. Jag är inte mycket för att spela, ja. så att jag får väl säga PC där. PC? Mm, ja. Mm. Då kommer väl nästa fråga som kanske blir meningslös då. Eh, har du något favoritspel eller favoritspelserie? Nej, det har jag inte. Inte Nej, jag spelar Men jag säga något bara då? Vadå? Något som du vet om. <laughs> något jag vet om något spel. Jag, är jag, du jag spelade Might and Magic du... långt innan ni var födda nästan. Nej, inte riktigt men. Hej. <laughs> <laughs> Då hoppar vi ja. Då tar vi nästa fråga Har du någon favorit favoritsuperhjälte Eller någon superhjälte som du tycker om Jag vill inte mycket för superhjältar heller Men Spiderman är jag väl rätt svag för Tror jag Woo, -Man! Och då gör jag tummen nu mm, <skratt> Ja det är jag också Finna vad han tycker vi om Och sen kommer ja, sen kommer fråga nummer fem Star Wars eller Star Trek Star Trek, absolut <skratt> Yes, Star Trek In your face Peter ja, Kraften är inte så stark hos er Men skiter det? <skratt> Nej Den är inte så stark hos dig nu Som du, vi är två mot en nu <skratt> Coolt Då kommer sista frågan Android eller iOS? Ja, varför måste man välja? <laughs> Nej, jag är väl äppel i själva hjärta egentligen Men jag älskar min smartphone också mm. Mm. Jag är lite nördig, jag vill testa allt <laughs> Ja, men det, det så det ska vara Vi är också lite nördiga av oss och, <laughs> eh, Men jag håller mig till Android För jag, jag tycker det funkar bra ja. Och Peter, du kör ju iPhone Ja, då blir det så Ja, då är ni två mot den här <laughs> Kraften tar över, det märker du va? Ja, eh, det blir en balans i universum. Ja, ska vi börja prata lite serier då? Mm. Ja. Det är som vi har en gäst och då får väl gästerna börja så ska vi se om jag hittar någon liten fråga här. Eh, vet du ungefär, ja, när började du kolla på serier och vad för serier tittar du på Iris? Ja, när jag började titta på serier kan jag väl inte riktigt avgöra så liksom. Det är lite svår fråga. Nej, det, är, det en ganska en dum fråga faktiskt. Men... Ja. Det så här, vilka serier, vad tycker du om för serier? Vilka serier har du följt? eller Berätta lite om dina favorita serier ja. Jag älskar ju Doctor Who Och jag gillar den här spinoffen från Doctor Who, The Sarah Jane Adventures Och sen gillar jag ju Arkiv X och Millennium och First Wave och Slider, Star Trek gillar jag förstås Uh, uh, jag med <laughs> Stargate SG-1 SQ, Invasion mm. Prey Heroes Då har jag tagit mm. SF-serier Så har jag massor andra också ja. <laughs> Men vi kanske ska låta er ja. prata också <laughs> Kolla, Archivex Det har ju jag sett, har du sett på det Peter? Eh, ja Och det är ju Archivex, vad ska man säga alla borde veta var Arkivex är, tycker jag, nu tiden. Ja, är... nu har jag ju inte sett det på så här jättelänge. heller så. Men det Nej. ska komma tillbaka också, så... Ja, det är på väg tillbaka. Så det ska bli intressant att se vad som händer. Och jag tyckte om Arkivex. Jag, jag tror jag har sett alla avsnitt, men jag minns inte allt så. Men jag tycker det var bra i alla fall. Och sen såklart Star Trek, det... Då kan vi köra en egen podd Peter han har inte sett på Star Trek så... Jag vet, han har väl fan sett Star Trek Men det är inte du har Om jag väljer Star Trek och Star Wars Så är jag ju Star Wars ja. Sen så hade du, du pratade om Innovation, den har jag sett Ja jag tyckte den var bra Jag tyckte över slutet därför... var lite konstigt Men annars så var den bra Ja det var väl efter 2007 tror jag den var en säsong bara sen så lade de ner den. Jag såg den inte när den gick utan jag såg den långt efteråt. Men jag tyckte att slutet ja. var lite konstigt. Så det, är. det är så jag brukar ja, göra precis. så. Jag brukar se allting liksom på en gång när det är klart. Ja Det, det gör, du, gör du rätt i. Alltså, mm. Vilken är det nu igen? Invasion, Det är en äh, serie som äh, det kommer... Äh, Gula grejer från himlen då i havet. Ja, vattenbaserad eh, utenbördning Precis, och så går någon, någon Folk i vattnet så tar den över ja. deras kropp. Har du sett The Invasion? Eh, o ja och jag blev besviken Att det inte kom en tvåa För jag tyckte den var bra Ja, men jag håller med, det var en intressant serie så... Det slutade med att alla samlades På den här lilla ön där var det, var. Mm, det, det var säkert Fox Som låg bakom den och, och, och, och avslutade Som alla andra bra serier Så Ja men du, du hade kollat på Stargate, så ja jag Eller hur sa du? Ja, Stargate SG-1 ja, har, du, har du sett Stargate Atlantis och Universe? Nej Du har bara sett SG-1? Ja. Okej, okay, för det är det enda som jag inte har sett Jag har sett Atlantis <laughs> och eh, Universe <laughs> Okej <Okay. laughs> Och Atlantis tyckte jag var rätt okej okay faktiskt men, men Universe var riktigt bra faktiskt Men de la ner efter två säsonger Och det, då, då blev jag Eller så var det en säsong, kom kommer ihåg Fall. Den, den var inte långlivad i alla fall Men den var väldigt bra mm. Ja Peter som Jag tror att jag har kollat på mer serier än vad du har gjort Så du kan väl <laughs> Prata lite om vilka serier som du tycker om Jag kan säga Jag vet att du säger så tack vare Det du ser på det vi har skrivit På vårt lilla manus här ja. Och jag, det står många Fler där Jo. Så jag har sett alltså rätt så mycket Av det ni gör också Men jag tänkte väl skriva allt. Nej, alltså, vi, Sen jag har jag inte full går... säsong till säsong på allt, men. Nej. Det jag har skrivit upp i alla fall. Det har jag ju sett. Eh, allt. Mm. Vilken och... är din typ av serie då? Ja, nej, men jag gillar ju Sanna Fanny och Breaking Bad och är väl Prison Break tyckte jag faktiskt var bra. Mm. Eh, säsong ett och två. Var ju bra, men sen jag tyckte så... att trean och fyran funkade också Nej, men... no, alltså ettan var jättebra det var ett mästerverk Men sen så gick det åt skogen Så Prison Break skulle ju egentligen bara vara tretton avsnitt Men sen så blev det så populärt så de bara mjölkade ut på det Och den mjölkade ut, och den så blev det bara dynga Ja, med två säsonger mm. köper jag Apropå Prison Break, de ska göra en ny Prison Break tror jag mm. Jag tror du läste det Har du sett Prison Break, Iris? Mm, jag tror inte det, faktiskt, nej Mm det är en väldigt bra serie faktiskt Första säsongen är jättebra Det är en, en väldigt spännande och smart fängelseserie mm, Jag förstod nästan det De ska, ja, Det är två bröder En killen, Han sitter i fängelset För ett mord som inte han har begått då. Och då gör hans lillebrorsa då Han är väldigt, väldigt smart mm. Så han åker fast Han rånar bank med vilja då För att åka fast och åka till hans brors fängelse för att sen ta honom därifrån då Och det är det hela säsongen handlar om mm. Det är det inte så spännande nu när jag berättar det <laughs> <laughs> Men det är en väldigt bra serie i alla fall Men sen så blir det bara äh, De drar ut på det och det, och det blir dåligt Och eh, ja, vilken fin övergång För då kan jag ta faktiskt en av våra tittafrågor. Apropå serier och säsonger Vi har eh, Per från Filmpodden Han eh, hade några frågor här eh, vad vi tycker om serier eh, som. Eh, borde de ha ett par bestämda antal säsonger? Eh, eller bara ta det som det kommer för att och dra ut på det? Som till exempel Prison Break. Det skulle bara egentligen vara ja. en säsong. Men om det blir så populärt så drar de drar ut på det så blir det sämre och sämre och sämre. Har vi några tankar kring det? Borde serier ha bestämt antal säsonger från start? Iris. Det behöver ju kanske inte just vara bestämt att säsongen, säsongen, Men de kan ha en uttänkt slut På något sätt Så att man vet vart det är på väg Är den ja. populär så kan man ju ha Kanske fler säsonger men man ska veta vart det är på väg Det ja, ska precis. bli ett riktigt det... slut Så det är inte bara slutar mitt i Vilket bra svar du hade <laughs> Ja <där har> <laughs> det var jag, jag kunde inte sagt det bättre Så där Per Där har du ditt svar om vad vi tycker Ja men jag ska också säga att det ska ju vara att äh, Ja De måste lyssna på vad folk äh, Tycker Och äh, sen äh, Märker de att det blir för långdraget mm. Eller blir för mycket invecklat eller blandar in För löjligt om någonting Så då är det dags för ett avslut Ja <hör> till exempel en serie som var jättebra Så som de mjölkade ut på sen Där de inte visste vad fan de skulle göra Det var Lost När den kom, det var jättebra första säsong alla bara shit vad ska man bara att man tror att det skulle ta slut efter en säsong men nej det fortsätter och sen så drar de ut på det jättekomplicerat sen så blir det ja det, fast det blir ju bra till sist ändå men, men då var det typ fem säsonger tror jag. Ja, så... ja men de tröttnade jag ju på att ja kollade inte typ på typ två säsonger. Ja, men sen när jag kom tillbaka då hade det typ inte hänt någonting. Nej men det var många som uh, tyckte som dig. Har du sett ja. på Lost? Yes. Jag, jag såg det ett tag och sen så gav vi upp för jag gillade inte Och sen när den var slut så frågade folk som gillade den Vad den egentligen handlade om Och det var ingen kunde svara det Så jag tänkte att jag såg <laughs> den inte <laughs> Precis, det man en serie som var bra Sen blev det för komplicerat för sitt eget bästa Och sen blir det bara Den bara blev så det... Den hade nog inget uttänkt slut innan skulle jag tro Nej, det hade den absolut inte kan jag säga <laughs> För... Som jag sa i vissa andra serier när de inte vet vad de gör De har sin joint av Nu ska vi se vad vi tar på Men det jag tror att de gjorde på, Med Lost faktiskt att, För det var ju mycket fans av serien Som skrev sina teorier på nätet Och grejer och mycket av de teorierna Hände sen i serien Så jag tror att de lyssnade på vad folk skrev på Sociala medier och grejer Och gjorde sina manus efter vad tittarna Hade för tankar och grejer Och teorier om själva Lost-universumet Tror jag faktiskt Mm. För mycket av det jag läst Det blev faktiskt så sen i serien Nej, jag följde loss som en jäkla slav <laughs> Jag var lika arg på det också mm. För... <clears throat> Har du några mer serier Peter som du tycker säger wow? Så man kan säga wow? Ja, ja Men alltså äh, äh, Ja äh, Daredevil var ju Klart första säsong här nu Ja jag håller med, och jag tittar Iris om, om Du är inte så mycket för superhjälta Iris, sa du ju Nej. Nej Men om du vill se på en riktigt bra, välskriven serie med superhjälta Så rekommenderar jag ju Daredevil Okej, okay. jag får testa ja. den där. Ja, det tycker jag du får göra Det är inte Spinnemannen direkt, men Det är en bra serie faktiskt Mm. Ja, den är snygg Ja, den är jättesnygg, Det är bra skriven Bra mm. karaktärer, bra regi Den är mörk, den är brutal Den är seriös Ja, lite som Batman mm. Ungefär Ja, då Ska jag väl prata om någon serie som jag har tittat på Fan, jag började skriva igår Jag har på typ en timme att gå igenom Alla mina serier som jag har tittat på men Jag ska försöka ha det kortfattat i alla fall. De serier som jag ty tyckte om och följde Det var ju CSI jag följde allihopa så alla avsnitt på alla säsonger. Peter, ska <laughs> Ja, jag kollade faktiskt på Cesar Slavist fram till Fishburn kom in. Ja. Och nu har han ju slutat, men jag har faktiskt inte fortsatt att kolla på. Det. Jag kan säga att säsongen sen han slutade blev bättre. För sen var ju Ted Danson som tog över rollen som deras ledare. Och det blev mycket bättre sen. Ja. Iris? Ja, nej, men jag har ingenting att följa. Ja, CSI. Har du sett på det, Iris? Nej, jag har inte sett den Ja, kort svar. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja nej, men jag, jag följde för alla CSI. Och sen så följde jag även NCIS. Jag följde Medium och såklart Prison Break och så. Men den serien som, som gjorde att jag började kolla på serier överhuvudtaget. Det är en serie Där en kille, han har dödat 309 personer Kan du gissa vilken? Peter och Iris Ja, nu är du inte med Är det Det kan man tro, ja För min här han, han är ingen seriemördare egentligen Men, nej, jag pratade såklart Om serien 24, Jack Bauer Jaha Den serien, det var mitt tv-knark Det var ju så bra med den För att det var ju Utspelar sig inom parentes realtid Ett avsnitt är en timme långt med reklam och grejer Och du utspelar sig en timme i det universumet då Alltså den, i den tidslinjen Så det, det var ganska coolt Och det var, eh, det var thriller, det var action Det var bra gjort Och det var slutat alltid med cliffhanger Så jag, jag blev helt jäkla besatt av 24 kan jag säga Det var ju väldigt nyskapande Filmmässigt och klippningsmässigt och så, Men sen blev jag ganska trött på För det blev för brutalt tycker jag Jag slutade se det då Ja, Hur många säsonger så du? Vad kan det ha varit? Jag minns inte för en, kanske två Jag vet inte ja. Jag tröttnade i alla fall när det blev för rått Ja, jag, jag håller med Det blev rätt brutalt för jag sa att han har, Jag kollade upp det, han har dödat 309 stycken personer ja. i, i, I film, alltså där man ser honom göra det ja. Och det, det gör honom till ännu mer Massmördare än vad Dexter är mm. alltså, Dexter är en seriemördare Men Jack Bauer är fan... Av brutalt massmördare så... Nej, 24 var i alla fall mitt tv-knark Och jag, eh, eh, Då var det ju inte så bra med internet och grejer Så eh, jag fick ju skaffa avsnitt efter avsnitt Och sen i säsong 3 mm. Då lyckades jag få tag sen på alla avsnitten På en gång Och det är 24 yes. avsnitt eh, När jag fick eh, säsong 3 Då fick jag alla avsnitten på en och samma gång Så jag hade 24 avsnitt att titta på Och varje avsnitt är 42 minuter Så totalt då blir det 18 och 18,5 timme Att titta på och då, när, jag, när mitt ex bodde hos mig då Så sa jag, jag ska bara titta på ett avsnitt eller två Och sen kommer jag och lägger mig Men jag fortsatte att titta fortsatte att titta Jag tittade på hela sången i ett streck <laughs> ja. jag, satt i, jag satt och tittade på 24 i 18 och en halv timme Och det kändes som att det bara var någon timme Och sen morgonen hon skulle gå till jobbet jag bara, Tittar du en? Jag bara, ja, det är jättebra Nu skulle komma, jag men jag fastnade Åh, nu är hon ett ex <laughs> Ja, jag har hört den historien. <laughs> ja, vi fan, alltså Det var så spännande, alltså 24 var mitt tv-knär Sen så har jag så tittat Jag tycker om Sherlock Jag har tittat på Prison Break Burn Notice, Nikita Och en av mina favorita serier, det är Det ju såklart Dexter Breaking Bad Och sen är den även Sons of tyckte jag var jättebra Mm -hmm. Och eh, två stycken brittiska serier Som BBC har gjort Som heter eh, Black Mirror Lite sån science fiction-ish Stil Väldigt bra, den rekommenderar jag till alla Och även Utopia eh, Två riktigt, riktigt bra serier eh, Jag ska bara säga det också Lite det som eh, ja Två favoriter jag har eh, I serien Det är ju Breaking Bad och eh, Sun of King. Ja som det är lite det jag pratade om också innan där att de, det blev för, för mycket. Ja. Och de märkte det och lyssnade på folk. Mm. Så de gjorde ett avslut på det. Ja, precis. Eh, Breaking Bad fem säsonger blev det. Mm. Och eh, ja, de, de slutade i rätt. Sun of American gick en säsong för för långt. Mm, jag tycker faktiskt att de hade kunnat avsluta Breaking Bad på säsong fyra. Tycker jag. Mm, mm, mm. No. Ja, kanske. Har du sett uh, Breaking Bad eller Sansa Wernicke Iris? Nej, inte någon av dem heller. Vi har sett lite Nej. olika verkligen, verkar det. Ja. Då för Sansa... har du inte börjat att se på spin på Breaking Bad då? <laughs> Nej, det har jag konsol. inte heller då. <laughs> Det har jag gjort, jag tycker den är skitbra den serien Den är också väldigt bra <laughs> Den är väldigt bra Men eh, jag kan tänka mig att om du tyckte att 24 blev eh, för våldsamt Så ska du absolut inte se sånt som Wernicke För den är fan brutal Okej, okay. yeah. ja mm. eh, Fast jag får säga, det är väl också ganska brutal Fast inte på det sättet som de gör Men eh, Nej, du eh... Ja, Nej, ja. <laughs> du får ge den chansen sen så är det för våldsamt så får du leta upp mig Och, och skälla på mig <skratt> <skratt> Ja, nej det Ja, jag har jag, jag sett så mycket Serier, jag hade Jag, satt, jag tror jag följde runt 30-35 serier i, På samma gång då Och då var det även ja, The Killing, Bron, svenska Bron, Dansk-svenska Bron, fantastisk serie Den rekommenderar jag Och även Mordkommissionen såg jag Men den som jag har tyckte det var så jävla bra där Fox lå ner efter bara en säsong typ 13 avsnitt en Firefly. serie en serie no, oh, jag har Firefly men den här filmen het, eh, filmen den här serien heter Terriers jag vet inte om ni har sett Jaha. den. Nej. Den är så jävla bra och de lade ner efter en säsong. Jag fattar inte varför jävla Fox. Men eh, ja. Så då har jag prata lite om mina. <laughs> jag har ju självklart mycket mer. Men som vår gäst tycker jag är lite tyst nu, så nu, det, nu får du prata på lite mer, Iris. Ja, då kan vi ta någonting som vi pratade om, det här Sherlock Holmes, Sherlock eh, både den moderna och den mer klassiska, det är ju en favorit. Ja, jag har eh, faktiskt ett... inte sett den gamla. Ja, jag har sett flera versioner och jag tycker de är bra ja. på olika sätt allihopa. Ha. Ja. Jag får ta och titta på det, för jag tycker om Sherlock Holmes. Mm. Den, den är bra. De, är, de ger sin grej, de olika skådespelarna till det och gör en egen variant. De är väldigt intressanta, mm. tycker jag. Ja, jag har tänkt att börja och se på det också, men ja. tiden behövs. Ja. Alltså Ett avsnitt är ju som en eh, långfilm. Har så... mm. ja, du tänkt på nya Sherlock? Ja, men... ja. Jo, men de är ju en timme och 20 minuter långa. Ja. Men det Har det du bländat ihop allting nu? Nej, nya alltså körlock Det Sherlock, finns ju, kla... alltså de ju klassiska de... också Vad sa du Iris? Det finns ju klassiska också så att Det är ju mm. vilket man föredrar Ja, precis Men vill du se mer eh, en körlock i modern tid Med internet och grejer och mobiltelefoner Så skulle du se den som heter körlock det, det, det, det är som du säger, de är långa På en timme och 20 minuter långa Men mm. de är också väldigt, väldigt bra Och de är också lite nyskapande i Filmsättet och sådär så att det, de är intressanta. Mm. Du som har sett äh, gamla Sherlock, jag förmodar som du sa att äh, alla olika Sherlock äh, bidrar med sin egen grej och utvecklar karaktären Sherlock Holmes. Det gör väl den nya säsongen en äh, Sherlock också förmodar jag, mm, Verkligen, det är, fin... det är verkligen en ny tolkning. Och sen så finns det ju även en annan Sherlock som inte, som inte heter Sherlock, det är väl en amerikansk version med. Där uh, Watson är en tjej med spress alltså, av Lucy Liu. Kommer inte ihåg vad, den het, vad den serien heter. Han mm. ja, blir den här, vet Är inte det någonting på E? Jo. Alltså jag har inte sett den. Elementry heter den, ja. Jag tror det är den. Har du sett den Iris? Nej, nej den har jag inte sett. Nej. För, alltså, jag jag kollade på de två första avsnitten typ. Och det var ingenting jag fastnade för. Nej för jag tänkte som Sherlock. Nya är så jäkla bra. Varför gör man då en ny Amerikansk version av det? Och tänkte, Sherlock är redan tillräckligt bra. Det är ja, nog därför att nu, det ska, nu ska vara amerikanskt. Ja, nu ska, Amer nu ska jag vara tyst. Äh, fortsätt Iris. Förlåt. Jag tror att amerikanerna gärna vill göra sin egen variant av det. Oavsett om det är bra mm. eller inte från början. Ja. Då kommer vi in i, i remake och reboot-territoriet. Ja. ja. För amerikanerna har ju en tendens att göra sina egna versioner av kända filmer och serier. Så... Men då kan jag säga så här att oftast är, numera så verkar det vara som att engelsmän är kopior av våra tv-serier. Kommer ni ihåg mm. den här Äkta Människor som gick? Mm. Den mm. har de en ny aktuell serie nu i England som Synd eller Humans eller någonting heter den och den är en omgjord en gör, de har gjort om Äkta Människor till Engelsk version. Aha, jag har inte okej. sett den men jag har hört om den Och den ska tycka vara bra Okej, okay. ja. så hade ingen aning om Jag var inte så förtjust i äkta människor heller Ska jag väl säga nej, så nej. Men det kan ju hända att de gör det bättre, vem vet Ja, Jag vet att engelsmännen har gjort eh, egen version av Wallander, vet jag mm. Ja visst och, och det tycker jag är jättemärkligt för Alla pratar ju engelska Och de som inte pratar engelska Förutom Wallander, de pratar engelska med svensk brytning Och alla heter Svenska namn Och det utspelar sig i Ystad ja. Det är jättemärkligt Så lilla Ystad Det är fan den mest kriminella stan Som finns i, i Sverige Men engelsmännen älskar det Både den svenska versionen jo. Och den engelska så att... Jo, jag, jag, jag förstår inte varför jag Inte jag heller Jag tycker det är så dåligt Men, men ja, nej Det är också så sån här brittisk version mm. Utav svensk så. Har du någonting mer Du har tittat på så du tycker om Bletchley Circle, vad intressant Har ni sett den? Vilken sa du? Bletchley Circle Nej, det har jag faktiskt inte Berätta lite om det, vad handlar det om? Ja, det är några kvinnor Som, ska vi se om jag kan hitta Det är en bra förklaring De är kod, de satt under kriget Och knäckte koder Och sen så efter andra världskriget då Så blev de hemmafruar Och kunde inte liksom finns sig det rätta i det då börjar de lösa mord istället. Oj Ja. ja det, det låter intressant. Uh... Den går på SVT Play. Den var jätteintressant. Okej, okay, fanns den på SVT Play så du? Ja. Då måste jag kolla upp det. Mm. Den utspelar sig på 50-talet men de var ju då under kriget och blev rekryterade för de var oerhört intelligenta de här kvinnorna då så att det, jag vet inte, ex jag tror inte Deckerfallen bygger på verkliga Men de hade ju såna här kodknäckare på riktigt Så att det bygger på lite Verkliga händelser Ja, du inte sånt gammalt Då kan jag faktiskt rekommendera Agent Carter Ja just det, det är ju det är Superhjälte Inom parentes-serier Det ingår i Marvel-universumet Men berätta lite om Agent Carter Peter Ja, det, men hon Ja hon är med och skapar skid som ja. Eh, Avengers hade de där i sitt alltså om man säger så. Eh, du vet vad eh, vilka childe? Iris? Nej. Hej. Nej. är i alla fall alltså om man eh, följer Marvels eh, superhjältar, det är de som är eh, vad ska man säga? huvudkontoret för eh, som handlar om alla, alla stora alltså superhjältar typ. De är typ motsvarigheten till FBI och CIA Och allt sånt där Fast med superhjältar då Okej okay. Ja, typ de heter SHIELD Och förkortningen är eller, Det är en på jättelånga grejer Och jag har min lilla bricka här Jag har faktiskt eh, eh, Hela eh, Vad SHIELD är förkortat för Detta är den gamla versionen Det står för Shield står för strategic hazard event intervention espionage logistics and Directorate. Ja, raid. Nu, det uppenbart ha något någonting sånt där coolt som blev <laughs> shield. <laughs> shield. Ja, skit I alla det är shield i ja, fall. Nej, nej men det jag skulle säga det är det är ja, 50-talet och allting smart kvinna eh, kommer fler sen. <laughs> mm. Noar-stuk. Tycker de själva den grejen så är det en serie jag kan rekommendera att se. Finns på Netflix. Jag får ge den en chans till, tror jag. Ja, det är en Netflix-serie också. Så det är... Peter, har du några serier mer än de du har berättat? Eh, ingen av er har sett eh, Orange is the New Black, eller? Nej, det är faktiskt en serie som jag inte har sett. Nej. Nej. Jag vet, att, jag vet att du tycker om den Och det är, ja. och det är många människor som gör det Men jag som sagt, jag vet ingenting om vad det handlar om Så du kan Mätta lite se ifall det lockar Ja men Det är ju en fängelseserie på ett kvinnofängelse Kvinnofängelse har jag sett Det gick ibland ja, på tv men på men är, Det är inte samma sak <laughs> Nej de har mest gråklädda <laughs> de här, ja. Nej men ja att säga Hallö, men det står helt still när jag ska prata om Okej, ok Vi får eh, äh, nej men komma. hon en sig där kommer ju till det fängelset mm. och hon är lite i den här fina sortens i samhället ja uh -huh. men hon hon finner sig ganska bra i, i det. det händer sig inte mycket och karaktärer man Hatar från första början Man lär att tycka om dem sen Okej okay. Ja, jag tror att jag tycker om typ Alla karaktärer Jag vill inte att någon ska försvinna eller... <laughs> Du blir kär i tjejerna på finoffängelset Med andra ord Nej, men till och med eh, Snubbarna som är Blir du kärna i dem också? Där, Det är vill... ju väldigt mycket manliga vakter och... jo. Som sitter i, eh, i ledande positioner Okej okay. Han tycker om dem också Okej okay. Ja det får jag kanske kolla upp Jag får se om jag har tid ja, Nej men den, den ska ni se faktiskt ja. Tredje säsongen mm. Såg jag faktiskt klart nu I uh, mm. i föregår ja. ja Nu ska jag prata om en serie som jag tycker är Jätte jätte jätte jätte jätte bra Och som jag vet att du inte har sett överhuvudtaget Men det ger mig chansen att prata lite med Iris Så Iris Vad säger du om Star Trek? Ja, men jag var fanns fan sett Star Trek Du blir sur på dig Ja, jag älskar Star Trek Ja Jag måste erkänna att för några år sedan Så tyckte jag Jag hade aldrig kollat på Star Trek, jag har sett mig gång så här på tv det, så, det var bara så här B-aktig skit tyckte jag Och jämförde såklart med Star Wars Men sen så Ja, skitsamma, jag träffar Mitt ex och hon introducerar mig för Star Trek och jag kollar på det och sen så lärde jag mig faktiskt att tycka om Star Trek Och jag tycker Star Trek är jättebra nu Jag har sett allting Även och, klassiska Eller Vad för, sa du? Även första säsongen Ja, jag har sett originalen också ja. Fast inte alla säsonger Men jag har sett eh, rätt så många på säsonget De har ju sin tjusning Men de är inte lika bra som resten <laughs> Nej <clears throat> Jag börjar ju kolla på Voyager Mm så jag kollar inte allting i, i, i Date som man säger. Ja, men det har du ju. Hon är Voyager där. Ja. Hon är med i Orange is the black. Janeway, alltså kaptenen. Mm. Hon spelar en rysk kvinna. Va? Ja. Så där. Och hur visste du att hon var med i Starduk? Ja, men jag har sett Star Trek slut. Ja vad? med det. Ja. Visste ni förresten att i piloten så var det en annan skådespelerska som kaptenen? Nej. Uh, Vad menar du? Eller... De bytte ut henne efter första så att det blev en annan skådespelerska. Hon, var inte... hon blev inte så populär tror jag den första så att det blev hon som sen blev Janeway som tog över. Var Janeway inte med i pilotavsnittet? Eh, inte den skådespelerskan. Det var en Va? annan skådespelerska. Va? Fan det har jag inte lagt märke till. <laughs> Fy skäms på mig. Då ska jag fan kolla upp det idag efter vi har pratat klart och så kolla upp det. Men jag vet mm. inte om de har bytt det för jag kommer inte heller att märka det. Men jag har sett klipp med mm. den gamla, den första kaptenen och eh, ja. en helt annan. För jag vet att de gjorde så i första I första avsnittet av Star Trek-originalserien. Eh, Då var ju inte Kirk som var. Eh, Kirk, alltså. Vad heter han? Inte William Shakespeare, William Shatner. <laughs> Han var inte med på för för första avsnittet, pluto vet jag. Jaha, ja, det missade jag. Nej, men resten. Ja. Ja. Eller, eller så blandade so vi ihop Voyager och uh, originalserien Det kan vara så, jag vet inte. Fan, vilken rejäl uh, blandning. <laughs> Då har jag frågat till dig. Vem är din favoritkapten av alla? alla? Picard. <laughs> Du gillar skalliga män, med andra ord. <laughs> ja. ja jag, jag håller faktiskt med om det. Picard är min också. Ja, jag, jag gillar Picard också. Fast. Eh, eftersom Voyager var ju min första serie Som jag tittade på. Jag vet, det Klar, då fastnar man oftast från första. Men jag. Jag. jag fan. Det är, alltså, jag tycker inte Kirk är min favorit, det är han inte. Men eh, jag tycker Game var jävligt häftig. Jag tyckte om henne. För. Eh, Ja, hon var ju första kvinnan som man fick se att vara var kapten och... Ja! Alla, alla bidrar med sina grejer. Fan, jag kunde mm. svara på min egen fråga här. <laughs> som jag sa, måste jag välja... Nej, ja, jag får nog säga way faktiskt. Tror jag. Även jag tycker om Cisco blev... Han var ju lite missig i början, men sen när han snaggade sig så blev han oss -cool och Då är vi ju där igen, skall jag, men vad oh, fan... Oh, jag tycker både eh, Cisco och eh, Kirk är lika dåliga. <laughs> mm, jo, men eh, Kirk tyckte jag var så där. Jag tyckte alltså. Eh, Cisco han sig i alla fall. Men, men nej, jag, jag, får, jag får säga Janeway faktiskt. Och sen kommer Picard Earl Grey. Mm. <laughs> men om man inte ska prata kaptener så tycker jag ju spock. Det var ju. Både min favorit i den klassiska Och även de filmerna och så är det, det senaste Så att Spock har ju ja, ja, varit alltså min Ja, alltså favoritkaraktär, mm. oh, absolut Spock är ju is the fucking Spock <laughs> Har du sett de nya Star Trek-filmerna ja. Som har släppts? Jag, jag gillar ju den Verkligen, alltså det Kanske inte alla grejer i, Men jag tycker de karaktärerna, de har utvecklat dem väldigt bra Jag gillar ju verkligen Spock Och uh, Hura är det Nyåta mm. Jag tycker de har fångat alla väldigt bra faktiskt mm. de, de, Det var ju därifrån som jag började få intresse för Star Trek För jag tyckte filmen var jävligt bra mm. tyckte, Och fan, Det var ju rätt coolt Även om jag visste att det var en, en upphottad Mer actionfilm för att locka nya Så Men jag tyckte det, mm. det, var, det, var, det var en bra film faktiskt. Mm. Och det var ju så jag började med mitt Star trek -ande. Så jag blev en tricky <laughs> så. Sen är det lite lustigt att de har gjort Uhura till en riktigt stor huvudperson Hon var ju telefonissan i gamla Star Trek hon, Jo, Hon var ju egentligen språkexperten då Men hon satt ju och pratade i telefon i stort sett Så hon var telefonissa och sen blev hon en riktigt stor huvudperson sen. Ja, Precis, så, jag, jag gillar Uhura så hon, är, mm. hon är cool Peter, har du sett de nya Star Trek-filmerna? Ja Ja Alltså, ja Aha, båda två ja. båda heter Peter i plötsligt ja, jag hörde ingen Tis. namn så utan det är bara ja just du ja, jag... nu tystar jag Precis. och så får du fråga igen nej, då, då, då är vi där igen jag måste prata tydligare som jag sa i förra mm. sittet jag måste artikulera lite bättre ja nej, men båda av er har sett de nya filmerna och eh, där håller vi väl alla med att de är, de är bra mm. eh, du nämnde Firefly innan Peter ja It is. har du sett Firefly? Nej Åh, oh, där har du en bra science fiction-serie Som är väldigt, väldigt bra mm. Det är också samma sak där om Det är nu Fox som har gjort den, kommer inte ihåg Men de la ner den Nej, efter en tror. säsong Men ja, Firefly, Peter Nej, prata på du <laughs> Jag tycker den serien är skitbra Det är sån här ut i rymden, typ vilda västern ish filmer med karaktärerna och grejer och de har ett lilla rymdskepp som de åker omkring och gör saker med och det är en välskriven serie lite action, lite humor och välutvecklade karaktärer och det var en bra story men sen så blev det cancelled mm. och på den lilla stunden så hade den serien få riktigt mycket fans, och är ju såhär, det, har ju, det är ju kultstatus över Firefly men det fick ju en film också precis som heter Serenity Mm. ty Så, nu artikulerar jag <laughs> <laughs> Ja, nej, jag tror du Ja, nej Också en serie som jag rekommenderar Ifall du får tid över eh, Iris mm. Fan, du är precis inne på Science Fiction Då, ja eh, Ska vi se här, vi pratade Invasion innan Och eh, det där Är det någon av det som har sett Fringe? Fringe, Fringe ja nej. Har du sett Fringe, Iris? Ja. Jag såg den tills den gick alla säsonger Ja Vad tycker du om Fringe? Den är ju lite skruvad så Sådär men jag tyckte om den Ja jag, jag tyckte det var en jävligt bra serie För det var en mm. av de få serierna Som så som Per sa också att de ska ha ett slut Och den mm. hade ju vissa antal säsonger mm. Men det jag tyckte om med just Fringe Att efter varje säsong Så tog de alltid ett steg längre Och förnyade sig själva och tog det till nya ställen gång på gång Och bara bli bättre och bättre mm. De vågade chansa På att bli originella Eller, att, eller för att vara originella Och eh, förändra allting Säsong efter säsong Och eh, med sina speciella avsnitt Jag tyckte det var hur jävla bra som helst Och det fick en så bra slut också mm, Ja men det var bra Så var det coola karaktärer i, i Fringe <laughs> Även om han är allig han, vad han nu hette gubben jag har glömt vad han hette var ganska äcklig. Ja, <laughs> Han var lite svå creepy faktiskt. Han och <laughs> sin kussa och grejer och ja. Precis. Och där gästas, där var ju även Spock med. Alltså inte karaktären Spock men Nej precis. Skådespelaren var ju med några avsnitt där Han ja. hade en ganska stor roll i handlingen så Nimoy. Precis. Så hur ska man förklara för det som inte sett Fringe Så är det ungefär som en blandning av Vad ska man säga Arkivex lite det grann så... Ungefär, precis så, Som en lite mer twistad version av Arkivex Fast mm. eh, mycket mer actionbaserad så alltså mycket mer Mycket smartare handling Arkivex kunde vara ganska många fristående avsnitt och så Detta följer eh, också en, en röd tråd genom hela serien Även med lite olika avsnitt så Men den följer ändå en, en viss handling Genom hela serien Ja, det är en riktigt riktig bra serie Ja, jag har hört mycket om den men... Den rekommenderar <tid> jag har en. ju inte tid Nej. Är det bara jag som har sett Terminator, Sarah Connor Chronicles? <hör> Menar du hela? Eller? Serien alltså jag nu, -serien. <hör> <hör> Jo, men jo, Jag började kolla på det Men uh, När det blev så här Säsongsuppehåll så Kommer jag aldrig tillbaka till det Mm Iris, Terminator Nej Jo, tar vi nästa Jag är inne på superhjältar <laughs> ah, Iris är <favoritämne>, superhjältar Nej, ni har ju kataliserat <laughs> era grejer Jag tog bara Nej, jag vet, men jag tänkte, jag har ju ganska många som Men i alla fall, de, de som jag har sett superhjältar Jag, jag var ju, jag var inte bessat utar, Men jag tittar på det ganska mycket För vi vet att när Arkiv så slut det var det ingenting som hade så här. Effekter och grejer, så jag började kolla på Smallville För det gick ju varje Varje dag efter jag slutade jobbet Så jag började kolla på Smallville sen så... Istället för Beverly Hills så blev det Smallville Sa jag Beverly Hills? <laughs> nej, men jag menade att det Samma sak <laughs> det var... Fan. Om man kommer jag <laughs> få skolan där som var det Beverly Hills <laughs> Ja visst det ja nej, Jag kollade på Arkivex, men sen när det är så slut I brist på Arkivex så kollade jag på Smallville Och det tittade jag på allting och nu så följer de flesta serien som jag följer, jag har faktiskt superhjältar, jag följer The Arrow, jag följer Flash, jag följer äh, Daredevil har jag sett, jag följer Agents of S.H.I.E.L.D. och så följer jag Cotsam Och sen såklart så tittade jag på Heroes, för den hade Iris också sett vet jag mm. Vad tyckte du om Heroes? Jag tyckte den första var bra, om det är en eller två säsonger, men sen tyckte jag också att den blev lite hemsk Peter, har du sett Heroes? Ja. ja ja. säsong ett alltså nu nu pratar om hela kroppen. Har du sett mig nu? Ja, jobbar viftar med händerna, men säsong ett var svinbra. Mm. Jag älskade den serien, alltså säsonget. det var så jävla bra koncept, superhjältar, de vet inte att de har och vissa har det vet att de har det, men det är att de håller på att lära känna sina förmågor och grejer. Och det var jättebra skrivet, jättebra handling, jätteintressanta karaktärer. Och sen så fuckar de upp allting. <laughs> För det blir så populärt. Men i deras försvar Så var det också det att eh, det, Heroes blev för stort Det blev för populärt Och hur ska de, då, sen så ville de fortsätta på succén De försökte göra det bättre Men det blev bara skit i säsong två Och sen i säsong tre så drabbas de av eh, eh, Strejken i Hollywood eh, Malnöts författarstrejken Och det var ju väldigt många ser som drabbades där också Det var också då att Lost fick bara 12 avsnitt Den säsongen där det var strejk Och eh, Heroes fick en jävla dynga Till eh, Malnöts författare så därför gick det bara åt helvete för dem För storyn Alltså det blev bara sämre, sämre, sämre Så säsong ett var strålande Resten blev skit Mm Håller ni med? Ja <laughs> ja. Jo. Eh, där har ni ju också två Star Trek eh, skådespel. Precis som, eh, i, som är i Heroes Alla har varit med i Star Trek eh, så. <clears throat> och, eh, och Apropå Heroes vad äh, tänker jag på då? Du tänker på uh, Han uh, <coughs> ska se, Jag kan imitera Hans röst men jag, jag försöker komma på något ord han brukar säga Jag tänker bara på Austin Power just nu Men uh, det är fel Han heter George, ja, men, uh, Solu uh, George... Och, uh, Vad sa du? Solo och O'Hara var ju med i Heroes Ja sen så var ju en annan karaktär Hon som spelade deras mamma också Hon var också med i några avsnitt av Star Trek också Men som sagt, alla har varit med i Star Trek Typ alla men jag, det, är som, men, det är som britterna aldrig varit med i Doctor Who. Typ. Ja, jag tänkte komma till det. För Du har ju sett på Doctor Who, Iris. Ja. Yep. Mm. Jag har precis börjat titta på Doctor Who. Jag är på jag har typ sett 7 avsnitt bara och jag känner redan en skådespelare som har varit med där. Och jag jag börjar gilla Doctor Who. Det är bara att det finns så jävla många av dem. Mm. <laughs> det är väldigt mycket. Ja. Jag undrar bara, vad ska jag hitta alltid? För att du säger, jag har tid. Mm. De har du som sett det? Jag har sett många av säsongerna. Av de senaste säsongerna har jag sett allting. Och sen har jag försökt att se en del av det klassiska. Men där är det mycket som har försvunnit. De verkar inte ha sparat de tidiga avsnitten. Så det finns inte kvar bevarat så mycket av de gamla avsnitten. Jag, men jag har sett absolut första Och det är superbra Men de flesta hatar det För att det är så väldigt dåliga specialeffekter Men, men avsnittet är super Alltså det är lite Det är nästan Hitchcock-karaktär Det är lite så här Smygande, spännande Sådär liksom Men sen så ser det lite fjantigt ut Så man får tänka bort effekterna Är du en Hovian? Ja, jag är nog det tror jag då måste jag ju fråga, vilken är din favorit, doktor? Ja, det är, det är han, nian Den första av de nya säsongerna Den, nya? den första av de nya, första säsongen av de nya serierna, nian För jag tittar på säsongen, från, den från 2005 Det är den, det är min favorit Är det han? Ja Han är, han är också med i Heroes, han spelar den osynliga mannen ja. i Heroes Ja Vad pratar vi om nu då? Jag vet inte vad han heter. Jag var inte, det var inte riktigt så jag ville ha, ha svaret. Nej, du, var beredd att få vilka svar som helst. Du kan inte få förbestämda svar om du ställer en fråga. Nej, men är det mm. nionde doktorn? Eller är det ja, nionde doktorn. Nionde är favoriten Nionde. Och ja. mm. det här från 2005 då, som jag har förstått rätt. Ja. Men är ni nionde då? Ja, men. Hjälp mig nu då. Jag vet inte vad han heter. Är det Tennant? De har inga namn. De är bara. De har Nej, de, de namn då? De är muskogespelare. Nej, de heter Dr. Hu. <laughs> <laughs> han, han har ingen namn. <laughs> ja, nu ska vi se minnet. Kristoffer <laughs> ja. Eckelston. Han heter Kristoffer Eckelston. Ja, Så heter han, han. ja. Tionde doktor. Ja. Nionde. Nionde Kristoffer Nio. Eckelston. Tända inte mm. tionde. Ja så är det jag har, jag, har, jag, har lyssnat på väldigt, jag har inte sett det själv Men jag lyssnar på väldigt många som tycker om dr. Ho Så försöker Jag kan rätt så mycket om det Jag klarar mig i alla fall mm. <laughs> Apropå populära serier Är det någon av er som har sett på Game of Thrones? Nej Peter? Ja, det är också det Jag har inte fastnat för det Nej jag kan säga såhär, men jag, jag <skratt> lyssnar på Spoilercast Så ja eh, Jag har hängt med utan att sett dem Om man säger så ja. <laughs> Jag, ja, jag ser tittat... inte det snygga men jag får det berättat ja, Jag har tittat på det för Jag tittar på jag har tittat på alla säsonger utan den senaste Jag har stört att titta på den senaste Men jag, jag bara, nej jag orkar inte Så jag, jag har bara somnat Så jag har lagt ner Game of Thrones faktiskt uh, The Walking Dead, någon Zombies här Zombie ja? inte min grej <skratt> äh... Är inte jag... zombie din grej Iris? Inte alls Okej, okay. då har du inte sett The Walking Dead Jag tror inte jag kommer att göra det heller <skratt> Nej, det Den är sådär faktiskt Den var bra, men nu är det bara Jag har ju läst serietidningen Och serietidningen är jättebra Men serien börjar, de börjar maska ut på det mm. Vad tycker du Peter? som sard Ja, det är också det att jag tappar bort när det blir avslut ibland där. Ja. Jag kommer inte tillbaka till. Ja, det, det finns serier, man kommer inte tillbaka. Sen, ja, utan de jag tycker om, som eh, Prism. Eller, Prism så sen har jag och Breaking Bad. och de där. Mm. Det var, Så fort det kom något så nu ska jag kolla. Jo, vad jag skulle säga, jag att återkomma. Eh, Heroes kommer tillbaka nu. För nu är det så, ja, väldigt det. Populärt, nu är det så populärt med sup som. Eh, till exempel, de som jag tittar på, är ju The Arrow, det går ju skitbra för dem. Och även The Flash och Gotham och Agents of Shield och grejer. Det är väldigt mycket superhjälp serier nu, och det går ju bra för dem. Och nu kommer ju Heroes Reborn. De ska försöka, ja, göra en comeback. Och det ska vara lite mer, lite mörkare och grejer lite mer seriöst. Och... Vem vet, det kanske blir bra, kanske inte blir bra, men jag kommer nog titta på det. Uh... Är det sagt någonting om det? De säger lite vad jag tror att. Uh... Ja, det är det tack vare att Powers kom? Det vet jag faktiskt inte. Men Powers är också en annan serie som är suppilad. Ja, Powers mycket är ju som med Heroes på det sättet så. Jag tänkte att du ville Heroes då komma tillbaka? Ja, kanske, kanske. Kommer du titta på. Eller kommer ni titta på Heroes Reborn? Eller Rebirth, eller vad den heter. Jag kommer nog mm. ge en chans Jag tror inte det faktiskt. Mm. Jag tror jag har tröttnat lite. Nej, ja. det jag, jag tror Du ska säga som jag. Det chans. Hon har ju egna svar Peter Ja Det är så vi har en gäst för det Så vi får lite nya svar på våra frågor Som vi ställer ibland till oss själva Är det någon som kollar på några roliga serier sitcoms, komedier Nej alltså, i, I komedier så menar jag typ ja, Simpsons och How I Met Your Mother Big Bang Theory Någon som följer något sånt Eller har tittat jag kan, jag kan säga att jag, jag tittar på jag tittar på Alla älskar Raymond och sen Simpsons och sånt men jag tittar inte så på mycket det längre men den senaste jag tittat mest på det var Alla älskar Raymond. Den senaste komediindieserien ja. jag såg nog var Aglibetti. Aglibetti? Ja. Den har faktiskt inte jag sett. Ja, men jag tror på Aglibetti. Den var den var okej, okay. den var rolig ibland. Ja, och så man gilla karaktärerna på något sätt tycker jag mm. hon var lite malplacerad nej, i mode tidningsvärlden ja den gick väl på femman vet tror jag eller eh, jag, jag såg det inte på någon kanal utan jag vet, om det var Netflix eller någonting tror jag vi säger så <laughs> jag ska jag va nej men jag vet att det gick ju på alla, alla serier på tv jag kollade inte heller Eh, på tv så Jag fixar det på annat håll jag att reklam Du säger som man så alltså fin säger Men Aglibetti eh, har jag faktiskt inte tittat på Jag vet att de gjorde väldigt mycket reklam för det på femma och grejer Och det kom från Aglibetti där och... Fast hon var väl inte så ugly som de försöker få henne att framstå eller Nej Men oglamorös Det var väl det ja. hon var lite malplacerad I den där modetidningsvärlden Ja men det var ju också den här klassiska Nörd grejer, flötigt och glasögon och tandställning Oh, har du en tandställning? Mm Hon blev det alldeles i sista säsongen Bara för att jag sa åh, det betyder att jag har en liten fetisch för tandställning, nämligen <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <här> Jag vet, jag är jätteskum Jag är galen, men jag tycker Det är någonting. Det är var, det var roligt att podda med dig, Louise <här> <här> jag, jag tycker att det är någonting fint med tandställning Det, det, det har jag aldrig tyckt Jag vet inte varför Ja, I men en t-shirt, alltså. Nej, inte, t jag tycker det är fint med en tandställning, det kan vi väl säga. Jo, man går igång på tandställningen, eller vad? Nej. <laughs> nej. Nej, det är inte det är inte så att jag ser en själv i bara. Åh, oh, tandställning! Men jag, jag tycker det är Det är fint, tycker jag. Konstigt nog, jag, jag, jag kan inte förklara varför. Det är kanske är bäst det. Ja. Nej, vi vill nog inte höra bakgrunden, ja, Nej, men som sagt jag är alltid rakt på sak. Och du brukar ibland säga vad jag tycker Jag säger alltid vad jag tycker Så det är Det går som på Rälls <laughs> Ja men precis <laughs> <laughs> Nej Agribette har jag inte jag sett Jag tittade på My name is Earl Och South Park tycker jag. My name is Earl var samma sak där Att de två första säsongerna Helt okej okay. Nu har jag sett någonting ibland På sexan när man över Och det verkar vara han följer inte sin lista längre va? <laughs> Nej alltså det tog slut Han följde listan men sen så blir det för mycket Det, det blir också samma sak där de mörkar på det Vissa karaktärer blir bara dummare och dummare Det, det blir bara löjligt till sist Så de, de, de la ner serien Nej, den Är den nedlagd nu då? Den är nedlagd för länge sedan Okej okay. <laughs> mm. jag, jag, jag, jag tror vi hade en fråga till här ska jag, säga. jag har för mig att Per frågar också Jo han frågar vad vi tycker om Star Wars Rebels, en serie men jag förmodar att ni inte har sett den Inte jag än Ja, lite grann har, har, har, Du har sett lite på det, Star Wars Rebels, Peter Mm har, Du har inte sett på det, Iris, eller? Nej Jag har sett Star Wars Rebels och eh, det är en eh, datanimerad serie Som utspelar sig mellan episod 3 eh, och 4 eh, I Star Wars universumet Och jag tycker det är väldigt bra faktiskt Jag har sett alla avsnitten och eh, nu kommer ju en säsong till här eh, för, vi, för det var Per, som, per från Finnpodden Undrar vad vi tycker om den serien Om vi har sett den Och jag tycker den är jättebra Den är mycket bättre än vad Clone Wars var tycker jag att... Ja men det kan du ha med om det lilla jag sett Så det du ha med Jo, det ska bli kul att se säsong två Och eh, jag tänkte att vi ska köra lite flickchart Nu har vi pratat på en där där. Men innan det så vill jag bara fråga Peter och Iris, vilka serier Följer ni just nu? Ehm um. Uh, Iris du får börja där Ja damerna först ja, eh, Fast den har precis slutat Men den har jag precis sett det sista Miss Fisher Murder Mysteries mm. Den var Superbra Men eh, vi hoppas att det kommer ut en ny säsong Är det bara den du följer Eller har följt nu mm, Ja den här eh, Indian Summers också eh, Som går på tv, den ser jag också Ja, Peter eh, Ja eh mina är ju jag eller jag är så dåligt med tid så det får faktiskt bli så här ja tack på Netflix är ju underbart att de hade avsnitt på en och samma gång ja och bara plöja eh, nej just nu följer jag ingen för eh, det var det är uppehåll på Carter och, och eh, Better Call Saul mm och nu Black eh, tre säsongen så är det klart nu, så just nu följer jag inget. Okej, okay, det, det är ungefär som jag. Alla mina har säsongsuppehåll. För jag, jag följer ju Arrow, The Flash. Jag följer Gotham. Och sen så följer jag äh, det? The Walking Dead, Satanation. Men alla de har säsongsuppehåll. Mm. kör vi lite flickkört då. Spännande, mm. spännande. Du vet hur det går till Iris? Ja, ja. fick det förklarat. Ja. Ja, ja, bara kolla Ja men då har vi eh, De första filmerna då Då är det Aliens från 86 Mot eh, Sherlock Holmes eh, 2010 Iris du får börja Sherlock Holmes Det var Aliens nu va? Tvåan. Mm. Jag säger Aliens Och jag säger Aliens Det blir Aliens, det blir Aliens? Ja. <laughs> eh, Vem har veto förresten? Det är du som har det Peter Har jag alltid veto nu eller? Ja, för att jag vet e hur jag röstar <laughs> Nej, jag för att det är du som har veto ja, men Då har vi kontakt från 1997 Mot American Pie 2 Från 2001 För mig är det väldigt enkelt val Men Iris? Ja, jag får väl säga den som jag sett då American Pie Va? <laughs> Den andra har jag inte sett, så att det... har du inte sett Har du inte sett Contact? kontakt vilken är det då? Det är det med Judy Foster När de får en signal från ytterrymden rymden Och de får en karta Hur de ska bygga en maskin För att ta sig ut i rymden jag har, har du inte sett, sett den? Ni? Det är en film som du måste se mm. Den är jättebra Men ja, som du har inte sett den och Peter, har du sett båda filmerna? Ja, ja, ja, ja, jag har sett det, jag har väldigt svagt minne om kontakt Ja, jag har sett det jättemånga gånger, för den är bra Jag säger kontakt, såklart Hade jag sett den här, jag nog sagt det också Du hade nog sagt det också Ja, jag tror det Ja, det får bli din läxa att titta på kontakt Ja, nej, men jag håller med contact, kontakt, det, är, det jag kommer ihåg Så är det bättre, 2, jag märker på att två tycker faktiskt inte om Nej, så. det är bara sån amerikansk high school humor och den är inte så rolig heller, för kontakt är mycket bättre utförd film. Mycket mer Contact. Absolut. Då har vi Ocean 13 från 2007. Ocean 13. Mm. Mot The Incredibles från 2004. Pixar-filmer menar du? Ja. Ja. Oh. Iris, har du sett dem? Nej. Ingen av dem? Nej. Jag uh, har bara sett uh, The Incredibles en gång- men jag kommer inte ihåg det så mycket faktiskt. så jag får Men faktiskt den är gå bättre med... än uh, Ocean 13 i alla fall. Det får du med Det är det jag inte kommer ihåg. Hur... Alltså, jag kommer inte ihåg hur bra den var nämligen. Ja men den var så... inte bra. <skratt> Nej men. Alltså jag tyckte om Ocean 13. Den var mycket bättre än Ocean 12. 12 var bara. Men uh, för 13 var som en liten upprepning av, av uh, 11. Nej jag får, jag får säga Incredibles faktiskt. Jag kör superhjältarna. Ja det, det blir superhjältarna. Då har vi Kid Bill, volym 2 från 2004 mm. mot uh, Meteor uh, Fockers från 2004 <laughs> uh, Iris, har du sett dem? Nej Jag har ingen aning av det Har du bara sett tv, serier och inga filmer eller? <laughs> jo då, men inte samma som ni gillar <laughs> Nej. Nej, okay. Nej Iris har en annan uh, vad ska jag säga Annars filmsmak än vad vi har mm. ja, Och det är kul också tycker jag Så det, ja. Kill Bill eh, här, eller? Ja absolut Kill Bill 2 Kom inte vilken film du får vara alternativet nu <laughs> <laughs> Då har vi The Game Plan från 2007 Mot The Green Mile Och jag har inte sett The Game Plan Inte jag heller Iris har Nej. du sett The Game Plan? Nej då klickar vi bort The Gameplan. Ja, då får vi Star Wars episode 3. Revenge of the Sith för 2005 mot Greenlight. Gröna milen, säger jag. Ja, gröna milen säger jag med. Så det... mm. Har du sett Star Wars-filmerna, Iris? Ja. Yep. Väldigt länge, har du sett, länge sedan. Ja, Man har sett båda. Ja. Så jag ska, jag håller med er. Gröna milen? Ja. Woo! Tjemesan beslut. Första. Mm. <laughs> ja. ja, men gröna <laughs> milen är... Väldigt, väldigt bra film Det är en fantastisk film Som sagt, återigen Stephen King, Det här är som bäst den Bästa film heter... Då har vi någon film som heter Hero Från 2002 Mot eh, snövit vi skjuter Från 37 Jag har inte sett Hero, tror jag Nej Jag men, vet eh, nog inte vem det är, var det är heller. Det är någon har asiatisk du, film har du, har du sett den eh, Iris, Hero? Nej, jag tror inte jag vet vilken det är Jag har nog inte sett den här. Nej, jag hade röstat på snöviten nu, Men vi får klicka bort den Och se vad dvärgarna är upp mot Men Snövitt har vi sett i alla fall. Ja, Snövitt har sett Iris? Eh, då fick vi Butterfly Effects från 2004 mm. Mot Snövitt och de sju dvärerna. Ja <laughs> Har du sett dem Iris? Eh, ja jag kan inte placera den, vilken det är Och jag har nog inte sett snövit uh, I sin helhet heller Så att jag får nog avstå där Peter, Det är med Kutcher När han uh, åker I uh... en tisdresefilm <laughs> ja, i sin... Effect. Mm, ja Nej men har sätten sett den så <clears throat> Jag har ju sett båda Och jag, Även om jag tycker Butterfly Effect är bra Eller var bra så tycker jag ändå att Snövit är en mycket bättre film. Så jag säger Snövit och de skyddar Ja, Men det är en. Ja, om. Ja. Hej ho! Hej ho! Snövit kom igen. Det är klassiker. Ja, men med spämning om det är en klassiker. Alltså... Skulle du köra lite veto på butterfly Effect? Nej, det kommer jag inte göra. Nej, men. Ja, ja. Nej, jag jag Nej, säger Snövit för det bli. Ja. Då har vi. Någon film, som är Spice Like Us från 85. Spice Like Us. Ja, vilken är det? Har han någon svenskt titel, jag tror jag. <laughs> Kryddor som oss. Ingenting jag känner igen. Nej. Jag skulle Ni inte du... eh, Med tanke på titeln så kan jag nog gissa att den inte är bra. <laughs> <laughs> jag tror jag vet. Vi fördomsfulla. <laughs> <laughs> Nej, det, jag håller med. Det låter inte bra alls. <laughs> eh. Så säg er vilka filmen jag, jag har inte sett. Vi ska ta bort den då. Ja, ja ta bort den. Så får ni se vilken är andra jag sen ändå då. Ja. Då fick vi The Wedding Singer från 98 mm. mot Star Trek från 2009. Då säger jag Star Trek. Ja, jag har faktiskt sett båda och jag säger Star Trek. Mm. Jag säger Vete? också Star Trek. Woooh, giv mig en sambeslut igen. Se, Star Trek vinner varje gång, Peter. Eh, är det mot en Adam Sandler-film så vinner Star Trek, ja. <laughs> Precis. Ja, nu får vi se lite här då. Då har vi Watchmen från 2009. Oh, Mm. Mot Star Trek First Contact från 96. Jag ser Star Trek First Contact. Uh, Iris, har du sett Watchmen? Nej, jag har inte sett Watchmen. Mm. Men du har sett First Contact Ja ja Och jag vet att du hade, hade du sett Watchmen så hade du valt Star Trek där också Det tror jag säkert mm. jag Nej men jag, jag bara låtsas röstar i hennes eh, position på låtsas <laughs> Men eftersom hon inte har sett Watchmen så har du sett den förresten Peter, det är väl det viktigaste Ja, jag ja. <laughs> ja Jag säger Star Trek, First Contact Första, kontakt är faktiskt en väldigt bra film. Ja. Watchmen är bra också, en bra tidning. Ja, det är det. Men jag känner att det kommer att... Men... Nej, men, ja... <laughs> Nej, men du så... Hade du sagt Watchmen så hade du varit Watchmen och nu så du Star Trek. Då får det bli Star Trek då, för jag använde inte vetum. <laughs> Fy Nej, men det spelar ingen roll för mig. För jag tycker faktiskt att First ja. Contact är en bra film. Det är en väldigt bra film. Så. Ja, First Contact. Star Trek vinner igen. Hur många till kör vi då? Hur många körde filmen på den? De köpte, Ja, bara för vi tre så ska de köra fyra. Ja, men då kör vi fem stycken till. Varför det? Vad säger de, Iris? Det får vi gå. Ja. Vi tar ett steg. Det är ett långt avsnitt den här gången, men... Ja, men jag har upp det. Mm. Klipper ihop det, det blir fortfarande ett långt avsnitt då Ja det blir det ja. Ja, Men då har vi nej, The Lord of the Rings uh, Return of the King Från 2003 Eller som jag säger Kungen kommer hem Ja eh. Sarn och ringen, konungens återkomst blir väl på svenska Kungen kommer hem Kungen kommer hem, ja Mot <laughs> Mot Edvard Sisens hand 90! Iris, du får börja. Jag har inte sett den faktiskt, kungens återkomst. Nej, okej. Okay. Mm. Det har du faktiskt gjort 30. Nej, <laughs> mm. uh, nej. Ja, Edvard för mig. Samma här, Edvard. Jag tycker inte tre var så bra faktiskt. Nej. Alltså, de är okej, okay, men ändå de är så utsatta. Och Edvards sisterhand. Det är Edvards sisterhand. Vad ska man säga? Det är... nej. Eller sista syssam vinner. Ja, Jonedep är väldigt bra i den och Ja. Ja. Ja. Woohoo, Star Trek vinner igen. Nej. <hier> <hier> <hier> Då har vi, Då har vi... det. Det prestige från 2006. Mm. Boot hook från Iris, Är det någonting du har sett? Nej. Okej, okay, Peter. Nej, ja, jag har sett bägge två. Ska jag börja eller ska du börja? Äh... Det är du som har veto då, så jag får ju börja ju såklart. Så det blir mer spännande. Ja, kör då. Det är Prestige, det är väl den han trollar och grejer har jag för mig? Ja. Då säger jag Hook. <laughs> det är för fan Peter Pan. <laughs> jo, jag har sett Hook mer än jag har sett det Prestige För Prestige så har jag sett det en gång Och sen var det bara, ja Om jag får välja mellan Hook och Prestige Jag kollar på Hook Så jag säger The Hook Fast det är inte The Hook, det är inte bara Hook Kommer oh, rova du Kommer du ihåg att uppfölja till Hook heter Peter? Om du nu hade funnits någon Hooker. Hookers Hookers Ursäkta Vår dåliga humor <laughs> Ja, nu ja. får, får du. får du. ut här. Trolleri eller. Trolleri. Fantasi. Mm. Uh, jo, nej. <härskratt> <härskratt> <härskratt> <härskratt> nej, men. Nej, det här. Alltså, hocka är en väldigt bra, film. Mm. Uh, just, ja, nej, men. Prestige är också bra, <härskratt> Du kanske vill nej, jag, jag, jag väljer, nej. Mitt veto är på Prestige Prestige, okej okay. Då Så är det jag som tar över vetot här Då är det du som får eh, Svara först nu då Ja, efter GD såklart Gästerna först mm. Mm. Mm? Jag vet inte då Ja, nej men du hade inte sett de filmerna va? Nej Nej. Då, då har vi löst det Peter fick använda sitt veto och det Prestige vann då tar jag över vetot och då tar vi Nummer tre då Ja, Fem. Eh, nu blir det lite roligt här För nu fick vi I'm Legend Från 2007 mm -hmm. Mot I Prestige Från 2006 <laughs> <laughs> Igen Ja, Iris har du sett I'm Legend? Nej Nej eh, <laughs> ja. ja Jag säger I'm Legend där du tycker inte om det är Prestige då, då. Alltså, jag har sett den en gång. Och. Det var väl okej? Okay? Okay. Jag kan se igen. Ja, men då gör jag en grej nu. Jag säger Prestige. Du ser. svin du är. <laughs> du vet att jag vill komma då, eller? Ja, jag vet. Du vill ha ditt veto tillbaka. Nej, jag att du ta Prestige. <laughs> ja, ja, nej. Eh. Uh... Nej. Då får jag använda mitt veto som jag fick ha i några sekunder Och säger I'm legend <laughs> Peter, veto är ditt Vad är det, två kvar eller? Det var tre, ja två kvar Då har vi Austin Powers, The Gold Member Från 2002 mm. Mot uh, Anchorman, The Legend of Rome Från 2004 uh, Iris Gissa. Yes, jag har okay, inte har sett, sett dem. två jag har inte sett dem <laughs> Peter det var uh, en tv-serie flickchart ställer tror jag ja men jag har faktiskt uh, skippat Enkromanda Alltså ja nej jag, jag har ju sett Enkromanda och jag, uh, jag tycker två är mycket bättre så men klicka bort den då som du inte sett den. Mm. då fick vi Home Alone två alltså hemma två Austin alltså, Power Austin Power 1 mot Ensam Hemma 2 Nej, Austin Power Skull Member Det är väl inte ettan Ingen aning Det Spidershank Ja, jag har ingen aning Iris, har du sett Ensam Hemma 2? Ja, det tror jag jag såg Och jag tyckte inte den var ja. bra Och eh, jag vet inte om det var ettan eller tvåan Men jag tror inte jag har sett den andra liksom, Gillat den andra i alla fall heller <laughs> Nej, det var ju såhär klassisk Julfilm <laughs> Ja och så ni jag på Sures djurmelodin i huvudet helt plötsligt Men det är ju fel film uh, Ja Austin Power eller En som hemma äh, En som hemma två för mig ja, ja, jag håller med Den här filmen har jag sett fler gånger än Austin Power Och jag tycker att den är roligare också förmodligen Om den nu kan vara rolig En som hemma, då har vi en kvar Mm Då fick vi Hangover Från 2009 Mm mot Green Mile från 1999. Enkelt val. Oh. För mig i alla fall. Iris, har du sett The Hangover? Nej, det har jag inte. Nej. är det i Gröna på, Milen då? Du får rösta på Gröna Milen mm. ändå. Ja, jag får göra det ändå. <laughs> du får rösta även om du inte har sett vissa filmer. Du får, du får låtsas att du har sett dem. Ja. <laughs> du kör om allting från början då. Sett. Ja, då tar vi en flickstarts från början så får Iris låtsas Sätt filmerna <laughs> Nej Ja nej men det var det, då var det Bröna Milen vinner där igen Och det var väl det vi hade den här gången vi... Visst, jag skulle kunna prata på serier Hur länge som helst Och eh, även Star Trek Så eh, så vi, vi slänger ut det Ur, ur, ur kanalen här du Peter Så får jag Iris prata Star Trek <laughs> <laughs> <laughs> Nej det ska vi inte göra, jag skojar bara <clears throat> Uh, jo, jag vill uh, Tacka dig Iris att du ville vara med mm. uh, Vi uppskattar det Väldigt mycket, det var väldigt trevligt att ha med dig mm, det var Jag säger också tack, det var kul att ha en gäst <laughs> Ja En applåd till dig Yay! Tack så mycket Var det en golfapplåd Peter <laughs> Ja Det var det vi hade för den här gången Och uh, om ni har lite ja, funderingar Frågor och saker som vi kan göra bättre Så kan ni kontakta oss Då ska vi se om Peter kan vara uppgifter Peter, hur du, du oss? Du får köra uppgifterna alltså Vad är vår mail Peter? Är, nu pratar vi film snabblag, Precis Där kan ni maila oss Ni kan även nå oss på Twitter Där heter Nu pratar vi film På Google Nu pratar vi film och Facebook har vi ingen För allt händer på Google Plus Och sen så har vi vår sida såklart Som heter eh, www.nupratarvifilm.blogspot.se Eller som vanligt Googla fram Nu pratar vi film så kommer vi högst upp Mm, och Som vi brukar säga också iTunes Lämna Precis, eh, Peter han vill att, Det finns ju också på på vår sida kan ni hitta våra avsnitt där och de läggs upp direkt på iTunes också. Så ni som följer oss där, ni ja, får lite fling direkt. Så ja, in och gilla om ni tycker att det är bra. Kom eh, kommentarer saker vi kan bättre som sagt. Och eh, ja, Iris har du någonting att säga? Nej då, tack så mycket. Det var kul att vara med. Ja, det är vi som ska tacka att du ville vara med. Så hoppas att eh, vi kan, ja, du kanske kan vara med någon annan gång. Ja, kanske se. det mm. ja. Då uh, Jag gör mitt uh, Livlangen Prosper uh, <laughs> uh, Hälsning här <laughs> Det är just bra i podden Ja, precis det är ingen som ser Men så, uh, <clears throat> ja, jag säger såklart Livlangen Prosper och sen så säger vi Ja, vi säger hej då allihopa först Hej då! Hej hej! Hey, hey. Och sen kör vi, tack och hej! Jippie